Kínai negyed! A 30-as busz, amely Takton úton közlekedik, a Kínai negyed szívét szeli át. Ezen az úton jutnak San Franciscóban élő kínaiak saját város negyedükbe a városon belül. Az ide látogatóknak ajánlják, hogy barangolják be a színes grándot, nézzék meg mívesen kidolgozott kapuját és drága bolcsait, melyek sejmet, drágaköveket, ruhákat, bútorokat és régiségeket kínálnak. A kínai negyed szíve egy 24 lakótömbből álló kerület, amelyet a Körny, a Bush, a Power és a Broadway határol. A kora hajnali órákban megelevenednek az utcák. Halárosok járnak kibe a portékájukkal, a tenger kincseiből aztán estére egzotikus illatokkal kádja válik, ahogy Keroak nevezte egyszer, sül csomány illatával dúsított levegő. Mandarinnal, dinnyével, mustármaggal, gyömbérrel és káposztával megrakott targoncák görnülnek végig a Stacton és a Broadway utca piacain, ahol még mindig szanaszét hevernek az előző éjszaka hulladékai. A kereskedő frisseget öntenek a tartályokba, jégágyat készítve elő a frissen fogott halaknak. A kantoni bazár ázsiai szobrocskákkal és régiségekkel tele zsúfolt kis pincéje a Granton még nem nyitott ki. Néhány magányos áruscsoszok, hímzett fekete papucsába, boltja félhomályába. gyökereket, gombát és különféle egzotikus italokat mérnek ki a washingtoni teja- és gyógynövényboltokba. A beket utcában egy öregember és a kisunokája csendesen beszélgetnek tésztakészítés közben. A hang ah melletti játszótéren öt férfi és öt nő végzi lassú tájcsi szertartását, jó egészségért, hosszú életért és lelki éberségéért. A Vővörli 123 alatti Tin Hao templom negyedik emeletén a füstölgők sűrűködében és a függőlámpások gyenge fényében néhány imádkozó áldoz a menny királynőjének. A történetének korai időszakában a kínai negyed a bűnözés meleg ágya volt. A kínaiakra vonatkozó kirekesztési törvény megakadályozta a férfi többségi kínai lakosságnak, hogy feleségeket szerezzenek maguknak az anyaországból. Prostituáltakat és rabnőket hoztak be illegálisan. Virágoztak az ópiumbarlangok és a játéktermek, dúlt az erőszak. A legitimizált szervezeteknek is megvoltak a maguk piszkos ügyei. Ellenőrizték és kibővítették büngettóikat, míg nem 1906 évi nagy tűzvész majdnem teljesen elpusztította a kínai negyedet. A romokból lassan felépült a modern kínai negyed, turistákat vonzó régiségboltjaival, templomtornyaival és sárkánymintás lámpásaival. Ma a San Francisco lakosságának legalább egynegyede kínai. Egyben ez a legnagyobb ázsiai népcsoport keleten kívül. Estére az árusok, a turisták és az iskolások nyűsgését felváltja a több száz étterem zsongása, a kisebbektől és egyszerűbbektől a végtelen tengeri gyümölcs kínálatot nyújtó drága éttermekig. A hírhet lipóbár bíborvörös ajtajával és sötét belső terével vonzza az inni vágyókat. Majd az éj leszálltával a tong és triász fekete szövetsége az öbölben a vízbe zúdítja újabb bevándorló rakományát. A szerencsések partot érnek. A gyengék köhögnek, köpködnek és kiabálnak, míg tidejük meg nem telik a mocskos vízzel és testüket el nem nyeli az öböl. Körülbelül egy időben azzal, hogy hongkongi hajó befutott a kikötőbe, Nicoletti összehívta csoportját. Előző reggel felhívta őt Kong Tang, hogy figyelmeztesse. Itt az idő. Ruben fekete rendőr állt és igyekezett elvegyülni a többi zsarok között. Ma este nem akart Nico útjába kerülni. Emlékezett még Dávid és Bécba történetére. Dávid megőrült Bécbáért, ezért férjét a csata tűzvonalába küldte meghalni. Nikko csak hümmögött neki valamit, amint elsétált mellette, majd elindult az egyik furgon irányába. Ma este nem egy autóval mennek. A zsarok három furgonba és négy autóba tömörültek. Azután a kocsisor elhajtott a Market utcán, Stockton felé. Az éjjeli úszást túlélő illegális bevándorlók találkozóhelye az új kínai buddhista templom volt a Rossz közön, a kínai negyed egyik legkétesebb híri utcájában. A templomot egy gyári raktár negyedik emeletén alakították ki, de a szertartásokhoz szükséges mindennemű felszerelés együtt volt itt. Beleértve a szín ruhájú szerzetest, aki a vanyoros Hongkongi testvérekért imádkozott, hálát adva az új otthon felépítéséhez nyújtott nagylelkű támogatásukért. Az új kínai buddhista templomot szinte kizárólag a Wohob Tó támogatta. A helyi banda vezérek és katonáik összehívták az illegális bevándorlókat a templomba, Tiszta ruhákat és élelmiszeradagot osztottak szét közöttük. Attól függően, hogy ki mennyit fizetett az utazás elején, néhányan egy kevés dollárt is kaptak. Néhányukért eljöttek a rokonaik. Egyeseket a tong által elletőrzött éttermekbe osztottak be alul fizetett konyhai segítő munkára. Sokan éjszakánként a templom padlóján fognak aludni, amíg munkát és szállást nem találnak. A két va fiú érkezett utoljára. Nekik érvényes papírjaik voltak. Közben megérkeztek a rendőrautók is. Gyorsan elbántak az utcára állított őrökkel. Némi lövöldözésre sor került, ugyan, de senki sem sérült meg. Nem is menekülhetett el senki. Nicoletti akciócsoportja az őrszobán szorongott. Gigét és a többi hivatalnokot megijesztette a dühös banda vezérek és az emigránsok zűrzavara. Az őrszoba személyzette már sok mindenhez hozzászokott az évek folyamán. Azzal együtt az őrszobát betöltő emigránsok tömegének ekkora szennyére és mocskára nem voltak felkészülve. Az emberek alultápláltak voltak, idegbeteg módjára reszkedtek, és legtöbbjüket szót sem értett angolul. A zsarok morogva és fenyegetőzve terelték át őket az őrszobán. Mindössze egy vagy két nyelvtudással rendelkező kínai tisztviselőt tudtak elérni. Ekkora emberözőnre azért senki sem számított. A teremben bábeli zűzavarul uralkodott. A helyi tonggenzterek és tizenéves bandatagjaik ugyanakkor frissek és jó tápláltak voltak. Közöttük a két fiatal hongkongi férfi, akik nemrég csatlakoztak a Hop tóhoz Mindketten csendben meghúzódtak a háttérben. Az emigránsok legalább annyira tartottak tőlük, mint a rendőrségtől. Mindannyian rettenetesen féltek. Tudták, hogy akár vissza is toloncolhatják őket Kínába, és már a puszta gondolat is rémülettel töltötte el őket. Néhány monda vezér már az ügyvédjét követelte. A fiatalok közül néhányan nevetgéltek, őreiket vúgyolták. M.G. megpróbálta átverekedni magát a tömegen, hogy eljusson Rubenig, akit elkapott egy kínai rendőrtisztet, N.G. Őrmestert, és megpróbált rávenni, hogy tolmácsoljon egy emigráns családnak. Nem tudok, én csak a mandarin nyelvjárás beszéltem. Ezek itt Kantonia. Hogy tudnék akkor szót érteni velük? kérdezte Rubenig. Bárcsak segíthetnék. segíthetné. ott hagyta Rúbent, és átment az őrszoba másik részlegébe. MG kénytelen volt átkiabálni a csődület feje felett, hogy meghallja. Kellenél oda egy interjúra? El tudsz jönni? Védrák vint, hogy szabadítson meg a fűmanuktól, és bármit megteszek, amit csak akarsz mondta Rúb. Bármit? Rúbben elnevette magát, és elnézte MG-t, amit ápréseli magát a tömeget. Arra gondolt, hogy milyen szerencsétlen is ő. Itt van a világ két legszexisebb nője, és mindkettő elérhetetlen számára. Róban megragadott egy fiatal genztert a gyanúsítottak közül. Te ide jössz. M.G. miközben Quint kereste, elhaladt Nicoletti asztala mellett. Amaz levette a pisztolytáskáját, és az asztal fiókba tette. Kulcsai után kotorázott a zsebébe, miközben szemmel tartotta a mellette áldogáló fiatal kínai gyerekeket. A gyerek egy igen drága fehér garbót és szürke zakót viselt. Dús, hosszú fekete haja volt, úgy nézett ki, mint egy rossz útra kínai rocker. Ő volt az a Wahop katona, aki Los Angelesben nőtt föl. Beszélsz angolul? Beszélsz angolul? A fiú dühösen meret rá, és nem válaszolt. Menj a búsba, ferde M.G. megállt Queen irodája előtt. Főnöke éppen telefonon üvöltözött. Nekem ugyan nem volt szükségem az emigránsokra. Nekem csak azok kellettek, akik az öbölbe ledobálják őket. Kinyába grimaszolt egyet MG felé, majd intett neki, hogy jöjjön be. Néze, uram, megmondaná azoknak a szarosoknak a belvárosi hivatalba, hogy jöjjenek ide, amilyen hamar csak lehet? Egy pillanat. Odakint az őrszobán kisebb dulakodásra került sor. MG és Queen az iroda ajtajából figyelték, mi történik. Ruben épp egy rastahajú, igen rossz külsejű, tötét szeműveljét viselő tongvezért vallatott. A genszter begurult, felrugott egy másik zsalut, aki Nikó asztalára esett, és kilőgte a székből a garbó srácot, akivel Nikó foglalkozott. Nikó felkelt, hogy segítsen megfékezni Ruben támadóját. Ruben megragadta a vohobtó katonát, aki a székről a padróra esett, és elcipelt az útból, Nikó asztala mellé. A srác háttal az asztalnak kihúzta a fiókot. Nikónak a nagy felfordulásban még nem volt rá módja, hogy bezárja. A fiú még mindig bilincsbe kivette a fegyvert a fiókból. Aztán csendben leült, alkalmas pillanatra várva. Queen úgy vérte, a rendőrök ismét uralja a helyzetnek, és MG-vel visszament az irodába. Szárazon lenyelt néhány aspirint, miközben MG-nek kiesett. Szükségem van róbenre. Hirtelen Queennek eszébe jutott az ott felejtett telefonkagyló, és átnyúlt érte az asztalán. Uram! Nem, minden rendben. M.G.hez fordult volna, de ő már elment. Az őrszobáról kifelé menet M.G. átkiabáltató múltusom. Ruben, lenteztek az árkába azzal a Chow nevűvel. Gyere le, amilyen hamar csak tudsz rendben. Éhes vagy, kiáltott vissza a férfi. Mint mindig. Hozok neked valamit. M.G. már el is tűnt. Leért az épület a laksorába, ahol az előbbi zűrzavarhoz képest félelmetes csend honolt. A falak mocskosak voltak, helyenként teli farfirkákkal. A hányás, a húgy és az el nem takarított emberi ülülék penetrány szaga keveredett a pincébe. Ezt a szagot soha nem tudná megszokni. Az egyik sarki cellában néhány részeg aludt. Egy koszos hajléktalan, aki legalább ötven évesnek tűnt, valójában csupán 32 éves volt, a cellája közepén ült és motyogott felmeztelen volt és egyetlen tulajdonába öljultségek ködébe burkolódzott. MG elindult a cella felé, ahol Corráccio ült egy triccen, durva pokróccal betakarva. Az őr megbilincselte, hogy MG bemehessen a cellába. A ficc korábámult és felháborodott hangos szaggatottan ícsolt. 3 4 7 6 8 6 8 4 1 5 körzetsem. – Rendben. Jól van, Konrád. Felhívott Kurtent és megbeszélsz vele egy időpontot. Én a vonalban leszek. – Maga telefonáljon. Mike katszot kérje. Maga beszéljen vele. MG felnevetett. – Egy ügyvéd? – Most éppen nincs szükséged ügyvédre. Utána néztem. Elég, ha egy bíró pillant az aktádba, és neked véged. – Biztosra veheted, ha rajta múlik, nagyon elbánnak veled. Soha senkit nem bántottam, soha nem volt nálam fegyver. Annak ellenére, hogy egész életében bűnöző volt, Konrad ki nem állhatta az erőszakot. Az anyja prostituált volt, mielőtt ő megszületett. Egy nap egy fiatal kínai férfi, Walter Chau jelent meg az ajtóban az őrtorony egy számával. Konrad anyja hozzáment feleségül. Magától értetődik, hogy Konrád apja se tudta eltartani a családot a házalásból. Végül az anyja visszatért régi életmódjához, és Konrád kislopásokkal egészítette ki jövedelmüket. Néhány furcsa vallási szokás azonban rajta maradt. Például a világ minden kincséért sem ment volna el szavazni, és fegyvert sem hordott magánál soha. Valamilyen oknál fogva az árja Konrád megtartotta a nevet, ami élete végéig félreértésekre adott alkalmat. Mindazonáltal egykori vallásossága ellenére betörés nélkül nem tudott meglenni. Pofa bekorád, én beszélek, te! Soha nem bántottam senkit. Utána néztem. Hát ilyet még nem láttam. Van itt egy garázdaság, betörés, rablás. Soha sem volt fegyverem. MG-ben felment a pumpa. Olyan érzés volt ez, mint a hány inger, miután valaki mérget erőltetett le a torkán. Keményen pofon várt a Korrádot. Korrádnak káprázott a szeme a döbbenettől. Körülnézett, vajon volt-e tanulja a pofonnak. Senkit sem látott a közelben. Megrázta a fejét, és arra gondolt, hogy amennyire csak vissza tud emlékezni, még soha sem ütötte meg őt nő. Ráadásul egy ilyen alacsonyka. Nem figyelsz eléggé. Ezt a betörést bünténnek is nevezhetjük. Elég ebből három, nálat pedig már vagy tizenhat is akad. És az új törvények értelmében már csüsülsz is. Vagy esetleg elfelejtettük a dolgot. Korád végigmérte hemcsít. Valami súgta neki, hogy a nő még egyszer nem fogja megütni. 347 68 68 MG az ajtóhoz lépett, és megnyomott egy gombot. Korrád egy szót sem szólt, de folyt róla a víz. MG maga is szörnyen ideges volt, de nem fordult meg. Végül a férfi megszólalt. Az ajtó már nyitva volt. De nem a lenti ajtó. Felfeszítetted az árat. Mostantól kezdve a jogaimat akarom. Megvannak. Nincs joga egyezkedni. Semmi között hozzá korrád. Beszélni akarok valami illetékessel. Rajtam kívül nincs senki, akivel beszélhetnél. Törődj bele. 347. 6868. 68 Beszéljen, kacsa. Ő majd elmondja, hogy soha senkit sem bántottam. Sose volt fegyverem. Ne siránkozz már itt nekem. Megjelent a börtönőr, és kinyitotta az ajtót. Először engedjen ki innen! Könyörgött Korrád. MG már kiment az ajtó. Ez így nem megy. Megkaptad a lehetőséget. Sajnálom, hogy nem éltél vele. MG elindult. Korrád utána kiáltott. A pasas tartozik nekem 500 dollárral. Megtarthatom? MG visszafordult. Felhívtad már? Úgy volt, hogy péntek este tízkor találkozom vele a Denveri Hentesnél, a kirakodóhelynél. Melyik péntekem? Milyen nap van ma? A börtönben az ember elveszti az időérzékét. Ezen a héten, pénteken. M.G. elrohant a lépcsők felé. Megnézte az óráját. 9.45 volt. Kérem, ne feledkezzem meg rólam! Elmondtam, amit tudni akart. Ne feledkezzem meg rólam! Gigi odanyújtott Rúbennek egy doboz fánkot és egy kis langyos kávét egy műanyag csészébe. Ó, Gigi, te kis örangyal. Rúben elvette a fánkos dobozt és áthajolt a garbós fiú fölött, aki nyugodtan ült a széken és egykedvűen bámult maga elé. A szék háta még mindig Nikó nyitott asztal fiókjának volt támasztva. Rúben eloldozta a széktől a fiút és megkínálta egy fánkkal. Rúben átnyúlt, megragadta a kölyök karját és tartra állította. A gyerek lerázta magáról Rúbent és meglökte. Rúben Nikó asztalához vágódott. A fiók lerepült a padlóra. A kölyök már a kezébe tartotta Nikó pisztolyát. Ruben mögé csúszott, Sovány karjával átfogta a nyakát, és szorosan magához ölelte a férfit. Rúban még mindig bal kezébe szorongatta a fánkos dobozt. Az zavarba több másodpercbe telt, mire a többiek felfogták, mi történt. Mindenki égé dermet a szobába. Róbennek valahogy sikerült megszólalnia. Nyugi kölyök, senki sem fog bántani, csak szépen ez le nehogy elsüljön. Nükk felügyelő elismételte kínai A gyerek csak most szólalt meg, mégpedig angolul. Senki meg ne próbáljon közelíteni. Ruben tüszként magával hurcolva lassan az ajtó felé hátrált. Az ajtóval szembeni dupla üvegajtónát Ruben észrevette a folyosón az őrszoba felé futó MG-t. MG előrántotta a pisztolyát és lövőállásba helyezkedett. Jobbra oldalazott, hogy megcélozhassa a fiút. Ruben még mindig célirányba volt, sőt, még más zserúk is a szobában. Próbáltak odébbálni az útból, de MG még mindig nem tudta egyenesen célba venni a fiút. Rúban és a fiú az előcsarnokba hátrált a rendőrös külső kijárata felé. A kölyök még nem vette észre MG-t. MG rá kiáltott. Hé, te ott! A fiú megfordult, jobb oldalát véttelenül hagyva. MG közvetlenül célba vehette a fejét, a nyakát és a felső testét. Célzott, tüzelt, és pontosan a jobb vállába talált. Brahialis ideg. A fránkok szanaszét repültek. A golyú a zöld márványpadlóra terítette a fiút, aki az ütéstől megpördülve Ruben mögé esett, és így kikerült MG látószögéből. MG nem lőhetett újra. A lövéstől a kölyök kezéből kiesett Nikko pisztolya, de éppen a bal keze mellé csúszott. Felkapta a pisztolyt, miközben Ruben ösztönösen a bokáján őrzött fegyverhez kapott, de az nem volt ott. Odadta Helennek. A kölyök pedig, mint egy lassított felvételen felemelte a pisztolyt, és egyszerűen keresztül lőtte Rubent. A golyó, iszonyú ütve a nyomozó lapockája alatt hatolt be. Rúben számára megállt a világ. Az ütéstől nem esett el, csak megtántorodott, közben keresztül rohant agyán mindaz, ami erről a sebről tanult a rendőrakadémián. Mintha csak egy vastag rózsdás lángjával döfnének át. Visszhangoztak fejében az oktató szavai, aztán elcsendesedett minden. Szinte gyermeki csodálkozó kifejezés ült ki arcára, miközben összecsuklott és elvágódott a padló. A fiú azonnal eldobta a fegyvert, felállt és épp kezét feltartva megadta magát. Vigyorgott, mint valami őrült. Vállán, a drága fehér garbón és a szürke dzsekin egy hatalmas vérfolt égtelenkedett. Egy csapatrendőr rárohant és földre terítették. A fiú sikoltozni kezdett. Én még fiatalkorú vagyok, fiatalkorú! Green Rubenhez szaladt, és a vállára tette a kezét. MG is odaront és fölé hajolt. Ruben halott volt. A golyó összezúzta a tüdejét és a szívét. A sebből patakzott a vér. MG letérdelt az egyre növekvő vértorcsába, és átülelte társát. Ó, Istenem! motyogta újra meg újra. Miért is nem öltem meg? Queen gyengéden kivette MG kezéből a fegyvert. Niko a közelben áldogált. Sokkos állapotban volt, még nem fogta föl teljesen mi is történt. Lehajolt, átkarolta MG-t, és gyengéden felemelte, hogy az első segélyesek odaférhessenek Rubenhez, és elvégezhessék az előírt teendőket, bármennyire is fölösleges volt már minden. Niko átvezette MG-t Queen irodájába, ahonnan MG végignézte, ahogy elviszik a kölyköt. Nem sokára megérkezett a mentőautó. M.G. jó néhány percig mereven ült, kívül téren és időn. Egyszer már érzett valami ahhoz hasonlót, amit most. A néhány perce történtek, összekeveredtek az emlékekkel. A kórházban ült apja szobája előtt, apjának trombózisa után. Apja várta a halált. Egy ismeretlen ország. Emberek nyüzögtek Mary Jane körül. Queen, Niko, Pacsulszki. Ott volt az anyja is. Hát a kis húga Karen. Nem, ez gigi volt. Valaki vizet hozott neki, más valaki valami gyógyszert. Amikor egy ember meghal, a legtöbb, amit tehetsz, hogy még az addiginál is jobban megbecsülöd az életet. Ekkor MG lelkeméjén felébredt a zsaru. Néhány másodpercre elfeledkezett a szomorúságáról, és megszólalt benne egy halkang. Eszébe jutott a találkozó Peter Curtennel. Erőt vett magán, felállt, és kiment az őrszobába. Minden elérhető egységre szükségem van, szólt Giginek, hogy átfésüljétek a denveri hús kirakó környékét a kínai kikötőbe. Most azonnal, egy húsz 35 év körüli valószínűleg fehér férfit keressetek. A Péter Kurtenál nevet használja. Este 10 óra 30 volt. A rakparton Peter Fóli Konrad csóra várt. Mellette egy óriási ajtó magasodott, amire egy hatalmas kettes szám volt festve. Időnként kilépett az árnyékból, és néhány lépést tett az ajtó előtt a kihalt Végig Végignézett a mólon, majd újra elnyelte a sötétség. Péter nadrágja és keményített inge fölött színű viharkabátot viselt, Haját hátra félsülte. Sikkes külsőt igyekezett ölteni, táncolni készült. A diszkót már ki is választotta, egy meleg bárba készült a Kastró negyed szívében, a hanggyár közelébe. Igazság szerint azért ment oda, mert egy valaki különösen érdekelte, és többek között az illető is odament aznap este. Peter a kocsiából figyelte, amint a barátjával bementek. Későbbi tervét nem akarta elrontani azzal, hogy rögtön utánuk megy. Amint a rakparton váratkozott, elnézte a Trisher Islandre ereszkedő között. A támaszpont piros fényjelzései úgy villogtak és szikráztak a ködben, akár a karácsonyfa égők. Autók ezrei, mint apró fluoreszkáló hangyák siettek az Interstate 80-as úton és a B-hidon át észak-keletre Auckland és Berkeley irányába. Elgondolkodott az ide-oda mozgó autókban ülők is senkikről. Valamikor ő is egy volt közülük, De ez már a múlté. Nem messze attól a helytől, ahol állt, alig egy órával korábban kínaiak tucatjai úztak a jéghideg vízben, hogy egy időre menedékre lejenek. Péter a nap folyamán az alagsorban már elégette a fehér köpenyt, amit a laborban használt. A füst majdnem kikergette george t az ágyból, de aztán mégsem mozdult, csak annyit kiáltott le a férjének, hogy tűz van, csináljon már valamit. Erre Péter felment az emeletre és azt mondta george nek hogy csupán egy-két régi jegyzetét égett el. Majd visszament és befejezte köpenyének, illetve a régi életéhez tartozó néhány más relikviának a rituális elégetését. Miután kihajtotta a füstöt az alaksorból, létrára állt és újra bekapcsolta a tűzjelzőt. Soha nem fog visszamenni a munkahelyére. Az immár semmit sem jelentett számára új életének, jelenleg készülő fontos munkájának a fényében. Nem fognak neki hiányozni az örvénylő, fagyott felhők, melyek néha leégették a bőrt az ujjáról. Nem létezik többé az az ember sem, aki a telfejés permával teli fiolákat tárolta. Termékenységi klinika. Hát nem veszik észre micsoda képtelenség. A gyerek nemzés ideje lejárt. Csak úgy, mint a teremtésé is. Immár oda kell adni az életet, vagy elvenni. A sperma csak szimbólum lehet. Egy jelkép. Ezért nem használhatta soha a sajátját. A testébe zárva kellett tartania. Az erejét és mindannak az értelmét, amit most csinál, ez a fújadék őrzi, és nem adhatja oda soha senkinek. Főleg nem egy nőnek. Derilli meghozna ezt az áldozatot, és akkor Péter befejezni a munkát, amit Derilli befejezetlenül hagyott. Megnézte az óráját. Este 10 óra 25 volt. Hol maradt konrácsó. Péter gondolatai visszakanyarodtak Derillire. Talán nem fogta fel annak a fontosságát, amit csinálok. Talán történt valami korrádcsóval. Péter újra az órájára pillantott. Kényelmetlenül érezte magát. Valami nincs rendben. Ha pedig még sokáig vár, elrontja az esti, jóval fontosabb munkáját. Kisúrant az árnyékból, és visszaindult a kocsiához. Ahogy nőtt a távolság közte, és a denveri hús kettes kapuja között, egyszer csak meghallotta a szirénákat a távolból, amint a kínai kikötő felé közelednek. Magában elmosolyodott. Ösztönei most sem hagyták cserben. Ma este sem fogják megtalálni. Nem. Pétert majd akkor találják meg, amikor ő maga úgy dönt, hogy itt az ideje. Együtt ültek a négyes számú kihallgató teremben, ablakok és nikotinfoltos fehér falak között. Kezdjük a ceruzával és tollal írt feliratokkal telefirkát asztalon nyugodott. Egyik őjük előtt kis barázdák voltak az asztalon. Valaki idegességébe belevágta a körmeit és összekarcolta az asztallapot. Két csésze kávé hült az asztalon. Mg képtelen volt régi szeretőjére nézni, mikor megszólalt. Queen bármelyik pillanatban itt lehet. Mit fogsz mondani? Milyen fura? Egy folytában arra gondolsz, hogy nap összetöröd magad a kocsitban, vagy tűzpárbajban végzed egy híres bűnöző ellenében. Elyett mi történik? Egy hülyes trici elfelejti bezárni a fiókját. Nevetni kezdett hosszú fuldokló nevetéssel. El se tudod képzelni, hányszor figyeltelek benneteket. Együtt hülyéskedni, röhögni, valami ostoba viccen, és Istenemre mondom, a halálát kívántam mindannyiszor. De tudod, mi a legérdekesebb az egészben? Legszívesebben az életemet adnám azért, hogy visszahozzam. Szörnyen nagy bajban vagy, Nikko? Nikko sírni kezdett. Ki a francot érdekel? Engem. Most MG küzdött a könnyeivel, de hiába. Amióta csak ismerlek, még soha nem láttalak sírni. Niko rábámolt. M.G. felpillantott rá. Szeretted őt? Mit számít az most már? Gwyn befutott, és ott találta két főtisztjét könnyek között. Nikko felállt, és kiment a hadnaggyal. M.G. az ablakhoz lépett, és lenézett. Kit az utcán éppen elindult egy mentőautó, és hamarosan el is nyelte az éjszaka. MG behunyta a szemét és újra lepergette magában az egész jelenetet. Az egész lövöldözést attól a pillanattól kezdve, hogy megállt a folyosón egészen addig, amíg Ruben mellé térdelt. Saját magát büntette ezzel a játékkal. Meg kell tudni, amiért hagyták cserben az ösztönei. Igen, a jó nem azért lő, hogy öljön, hanem hogy életet mentsem. Rájött azonban, hogy a döntő pillanatban olyasmire programozta be magát, ami leblokkolta az ösztöneit. Ilyet pedig egy jó zseru soha nem csinál. Önigazoló módszere a társa életébe került, és megmentette egy semmire kellő Pityaner gyilkos szemétláda életét. Most már tudta, mit érezhetett Beryl Túl Túlcsordult benne a régi barátja iránt érzett szánalom. Az a szánalom, amit saját magával kapcsolatban képtelen volt érezni. Képzeletében ismét leforgatta a jelenetet. Vajon újra ugyanezt tenni? Ó, Istenem, Rubem! kérlek, bocsáss meg. Queen besétált. át. M.G. halkan követte az irodájába. Az asztalon ott feküdt Nikko pisztolya és a jelvénye. Fizetése szabadságon van. Lebeszéltem a főnököt arról, hogy fizetés nélkül küldje. M.G. levette a jelvényét, és Nicko mellé tette. Ha az övét elfogadja, itt az enyém is. Három jó fogok elveszíteni egyetlen napom. – Megpróbáltam ura lenni a helyzetnek. Megpróbáltam. Egyszerre kitört belőle az okogás. – Döntöttem. – És rosszul. Meghalt egy rendőr. Meghalt Ruben. – Mary Jane, döntöttél. Helyes döntés volt. Még akkor is, ha nem járt eredménnyel. Ennyi az egész. – Most menj és le magad. Én már nekiálltam. M.G. bement az irodájába és átöltözött a tartalék ruhájába. Majd kocsiba ült és elhajtott Helenhez, hogy tudassa vele az éjszaka szörnyű hírét. Elszalasztottuk, mondta az ajtóba. Az ég szerelmére hogy engedhette meg? Nem hiszem el. Az én hibám volt. ostobaság, Volt egy kis zűr a parancsnokságon. Egy őrült kölyök és rúban meghalt. Ó, te jó Isten! Micsoda! Jöjjön be! Az új egyenruhás testőr Bert utódja félrehúzódott, amint MG besétált az előszobába. Érezte, hogy egyedül akarnak maradni. Arra gondoltam, hogy jobb, ha tőlem tudja, meg nem pedig a hírekből. Tudom, hogy maga és ő, ő és maga, hogy volt valami. Köncseppek gördültek végig az arcán. Dühösen letörölte őket. Helen gyengéden nézett rá. Érezte, hogy M.G. lelkében már jó ideje letagadott érzések egész hadat tör most utat magának. Rúben és én? Azt hiszem egy kicsit sajnált. Hagyta, hogy flörtöljek vele, és volt olyan kedves, hogy viszonozza is. Kedves férfi volt. Azt hittem kisfiú még, és jól esett, hogy érdeklődik, de semmi több. Hat év óta az idejé volt a legboldogabb karácsonyom. Méghozzá tudja miért? Ez volt az első karácsony, amikor nem voltam szerelmes. Egyszerre ömrani kezdett belőle a szó. Olyan dolgokat mondott el Helennek, amit előtte még senkinek. Kell a fenének a házasság, csak zsúfolt és hangos lesz az ágy. Szól a telefon, mennem kell. MG elindult az ajtó felé, remélve, hogy el tud menni Helentől, mielőtt végleg kiborulna. Helen nem akarta felvenni a kagylót, amíg MG-re figyelt. A háttérbe kattanva bekapcsolt az üzenet rögzítő, és Andy hangja visszhangzott róla a lakásban. Amíg lement az üzenet, Helen megpróbálta MG-t betessékelni a nappaliba, hogy megkínálja egy itallal. A gép újra sípolni kezdett. A hívó elkezdte bemondani az üzenetet. Hirtelen a Village People YMCA című dala szakította félbe őket. A két nő egymásra merett. Teljes képtelenségnek tűnt ez ebben a pillanatban ezen az estén. Majd a dalután hangosan és tisztán Helen hangja hallatszott az üzenet rögzítőről. Lányok mit látnak? Néhány jó képű fickót? Ha valamelyikük meghívná magukat, egy sőre nyugodtan elmennének. Sőt, akár vacsorázni, táncolni is. Még egy görbe éjszaka is belefér, nem igaz? Nos, hadáruljak el valamit. A sorozatgyilkosok 90%-a 20 és 35 év közötti fehér férfi, akárcsak ők. Felismernék, ha közülük valamelyiknek a gyilkolás lenne a szenvedélye? Van valami az arcukon, ami ezt elárulja? Ahogy felhangzott a kísérteties üzenet, Helen és MG hirtelen egyemberként indultak el az iroda felé. Az üzenet folytatódott. Albert de Szávó, Bianci és Bono, Berkovitz, Damler, Ted Bundy, csendesek, szerények, sőt, kedvesek voltak. Pontosan jártak be a munkahelyükre, és jó szomszédok voltak. Az áldozataik mind megbíztak bennük. Hirtelen felkapta a kajlót. Péter kurten. Péter Fóli azonnal lerakta a kajlót, amint meghallotta Helen hangját. Bók mennyét visszacsúsztatta a kabát zsebébe, megfordult, hogy visszamenjen a bárba. Nagy férfi csapat vonaglott a village people szám végére a 60-as és 70-es évek cucainak furcsa keverékében. Néhány nő és egy leszbikus pár is táncolt a tömegben. Élénk fények villogtak. Peter megcélozta a bárt, és kért két koktélt. Egy martinit és egy pinakoládát. Mielőtt visszaindult volna, megállt egy félre asztalnál, és háttal a tömegnek egy kis adag fehér port öntött a pinakoládába. Elindult egy sarki asztal irányába a tömegen keresztül, és kis híján összeütközött egy magas, fekete férfival, aki óriási afroparókát és csíkos tornanadrágot viselt. A nagy vasrács előtti sarokasztalnál ültek Péter új barátai, Andy és Hall. Péter oda nyújtotta Hallnak a Martinit, Andynek pedig a megfűszerezett pinakoládát. Andy felhajtotta az italt. Már ugyancsak be volt csípve. Péter csábítóan ránézett és kinyújtotta felé a kezét. Andy széles mozdulattal levetette nevetséges zakóját és Hall előbe dobta. Majd miközben követte Pétert a táncparketre, megfordult és Hall kacsintott. Hall magányosan üldögélt, italát és közben elnézte barátját, amint azzal a csinos fiatal idegennel táncol. MG azonnal felhívta a különítményeseket Péter telefonja után. Amíg a központtal beszélt, Helen visszajátszotta az üzenet rögzítőt. Leült az egyik terminál elé, és parancsokat kezdett gépelni a billentyűzetem. – Itt Monahan felügyelő. Nézd meg a Hudson telefonvonalat. Ellenőrizd, hogy lenyomozott-e egy hívást két perccel ezelőtt? – Megnézte az óráját. – Igen, ebben a pillanatban tette le. – Ne vitatkozz velem, bazd meg, hanem keresd, de azonnal! – Igaza volt, megvan a kapocs. Egy volt tanítványomnak kell lennie. Hol tartotta ezt az előadást? Rengetegszer, szerte az országban. Ez volt a siker számom. Mikor tartotta utoljára San Francisco-ban? Tavaly a berkeley Közvetlenül az hogy Helen elharapta a mondatot. A monitorra meredt, ahol megjelent az előadás szövege. Megvan a sorrend. Én adtam meg neki. M.G. hangosan felolvasta a névsort Helen válla fölött. A kagyló továbbra is a füléhez szorította, várta a lenyomozás eredményét. De Szávó, Bianchi és búnom, Berkovics és Dámler... Dámler lesz a következő. Ami azt jelenti, hogy férfit fog ölni. Aztán pedig... Bánti, Ő az utolsó a beszédben. MC hátra dőlt és a telefonra figyelt. Végre megkapta a híreket a különétményesektől. Igen, a hang Tökéletes. Nem tudom, hol van. Egyenesen oda megyek. Erősítést kérek. Letette a kajlót. Jézusom, Helen! Talán esetleg... MG a bejárati ajtóhoz rohant. Helen a terminál előtt ült, régi előadásának szövegébe merülve. Egykori kurzusainak az anyagai között kutatott. MG a hangagyár elé tolatva megállt és kiugrott az autójából. Futtában az ajtó felé a színes ablaküvegen keresztül látta, hogy zárni készülnek. Pincérek és naposok takarítottak. Jelvinét lobogtatva dörömbölni kezdett a zárt bejárati ajtón. Nagy nehezen beengedték. Miért nem tudnak már békén hagyni bennünket? Hol vannak az érmés készülékeik? Nem várta meg a választ, mert megpillantotta a telefonjelét is. A bárhátsó részébe futott. Egy lány éppen a barátjával vitatkozott telefonon. MG megtorpanta, mint megpillantotta a lányt. Már megint túljárt az eszén a nyavajás. Ebből ma este nem lesz tisztességes új lenyomat. Mire a bejárathoz ért, megérkezett az erősítés. MG megrázta a fejét. Nem tudták, kit keressenek. Utasította őket, hogy vegyenek új lenyomatot a telefonkagylóról, bár tudta, hogy semmi értelme. Arra sem emlékezett, hogy hazament és levetkőzött. Amikor reggel 6 óra 40-kor telefonon felhívták, éppen Roverről álmodott.